2. Conny Crawford maga volt a megtestesült Upper West Side. Ahogy belépett a galériába, látszott rajta minden, ami én nem vagyok. Elegáns volt, és enyén szólva meglepő. A leveleiből ugyanis azt gondoltam, hogy fiatal, maximum 25 éves lehet. Egy pálya kezdő fotós, aki elküldte néhány munkáját, én pedig elájultam tőle. Szóval az ájulás most is megtörtént, de nem azért, mert annyira fiatal volt, épp ellenkezőleg. Éret volt és varázslatos, akár egy filmsztár. Az öltözéke minden egyes négyzet centimétere, minden gombja, ragyogása több ezer dollárt ért, szőkehaja úgy omlott a vállára, mintha egy sampon reklámból lépett volna ki amit pedig nem lehet pénzem megvenni, és mégiscsak a gazdag amerikaiak vannak a birtokában, an nem érsz fel hozzám attitűd. Ellenben az én kezem poros volt a csomagolástól, a hajam izzadt a tarkomnál, nem voltam kisminkelve, és az attitűdöm Nos, éppen most leplezett le a 25 éves asszisztensem a pincében. Volt ebben a nőben valami végtelenül érdekes. Pedig milliószor találkoztam már olyanokkal, mint ő. Rendszerint a vásárlói oldalon. A Conny Crawford félék, akkor tévednek be egy galériába Brooklynban, ha megneszelik, hogy egy feltörekvő művész képeit még jó áron lehet ott megvenni, vagy akkor, ha éppen sík leereszkedni a pornép közé. Ő viszont fotós volt. Méghozzá nem is akármilyen. Néhány képet elküldött nekem e-mailben, és azonnal találkozni akartam vele. De meglepődtem. Nem rá számítottam, ugyanakkor igyekeztem higgadt maradni. Miután kezet ráztunk, és beinvitáltam John irodájába, megkínáltam vízzel. John nagyon drága palackozott vizet tartott a saját hűtőjében. Connie boldogan elfogadta, és magamnak is töltöttem belőle. Nagy a hőség. Próbáltam csevegni. Valószínűleg, mint minden rutinos Upper West i ő is remekült récselt, de most nem volt kedve hozzá. – Tudom, hogy nem erre számítottál – mondta egy félmosójjal. – Még nem is láttam a képeket. – Magamra gondoltam – mutatott végig magán. – Nem egy negyvenes feleségre számítottál Norvég arccsonttal és több ezer dolláros bőrcsekivel, ugye? – Átlátott rajtam. Volt benne rutinja valószínűleg, de ebben nekem is volt gyakorlatom. Nem nagyon érdekel a művészek, jacky mondtam. Inkább a munkáik. Te pedig csak szeretnél negyvenes lenni, tettem hozzá magamban. Tetszett neki a válasz, elmosolyodott. Felüdülés az őszinteséged. Őszinte ember vagyok, mondtam. De tényleg meglepődtem. Fiatalabb nőre számítottál? Szegényebre? Á, Brooklynba csak azok jönnek, ugye? Ez most sértés akart lenni? Dobtam vissza a labdát. Nem, őszinteség. Kortyoltam a vizemből, és igyekeztem némileg profibnak tűnni, de eléggé nehezemre esett. Ez a nő nagyon vibráló volt, és szinte minden sejtem ott akarta tartani az irodában. Mindegy, hogy miért, csak beszélgessem velem, vagy vitatkozzon. Csak maradjon még. Tetszenek a képeid, jó szemed van hozzá. Legalábbis azokból, amiket láttam, ezt gondolom. Nem mi kis galéria vagyunk. Kezdő és támogatásra szoruló művészeket állítunk ki. Szerintem te meg tudnád venni az egész házat a Jacky dárából. Egyébként nagyon tetszik. Egy negyvenes nő is járhat bőr Sóhajtott. Legyen akár igazából 53. Csak éppen kánikula van kint, mutattam az ablakra. Viszont ebben a jackiben legyőzhetetlen vagyok, mondta és ökölbe szorította a kezét. Ezek szerint bármennyire is próbált fapofát vágni mindehez, mégis érdekelte a véleményem. És menő is, tettem hozzá mosolyogva. Köszönöm. Elővette a mappáját, és kirakta a képeket az asztalra. Előrehajoltam, hogy átnézzem a paksamétát. – Régóta fotózol? – kérdeztem. Megrázta a fejét, aztán bólintott. Összezavarodtam. – Valójában régóta, és nem. Fiatalon volt hozzá tehetségem, aztán hozzámentem egy férfihez, aki nem nézte jó szemmel, hogy kreatív és tehetséges vagyok. Én pedig elengedtem az álmaimat. Egészen egy évvel ezelőttig. Ismerős volt a története. Fájóan ismerős, mintha az én életemről mesélt volna. Megköszörültem a torkom, de nem mondtam semmit. Talán egy ilyen bensőséges vallomást jobb válasz nélkül hagyni. A képekre koncentráltam, női arcokat ábrázolt, mindegyiket közelről. Volt, amelyiket sminkben, vagy puszér arccal, boldogan vagy épp megrendülten. meg annyi arc, meg annyi történet. Nagyon megérintett. Csak egy igazán jó ismerű képes ilyen képeket csinálni. Úgy éreztem, hogy lassan összeáll a kép Conival kapcsolatban. Mit gondolsz? kérdezte türelmetlenül. Leraktam a képeket és egyenesen ránéztem. Szerintem fantasztikus munkák, érzékenyek, de ugyanakkor a technikád is profi. Bár ezügyben meg kell kérdeznem Rózát is. Ez valójában az ő szakterülete. Tovább néztem a képeket. Meg annyi női sors felelőttem egy-egy pillanatra. Fantasztikus volt. Az utolsó kép őt ábrázolta. Connie egy sarokban állt, szinte teljesen mesztelenül, csak egy fényképezőgép lógott a nyakában, egészen a medence csontja alá, eltakarva a nőiségét, csak a bőrcseki volt még rajta. Az, amit most is viselt. Ezt kikészítette. Kérdeztem. A lányom, mondta puhán. Talán nem kéne elárulnom, tekintve, hogy majdnem mesztelem vagyok rajta, de ő már egy másik generáció, nem zavarja a mesztelenség. Ő azt mondja, a punci tabu, pedig nem kéne, hogy az legyen. Valóban tabu, én is zavarba jöttem. Konni észre is vette. Látod, te is elpirultál, pedig semmim nem látszik ki. Hát, igen. Mit tagadás, tényleg zavarba jöttem. Ez a Jackie bizonyára nagyon fontos neki, bárcsak tudhatnám a történetét, gondoltam, de nem akartam firtatni, túl személyesnek éreztem. Ebben a pillanatban Róza nyitott be az irodába. Bocsánat, Éva, megjöttek a szállítók, de intézem, ha még dolgod van. Kértek valamit? Csacsokta. A fejemmel nemet intettem, ő pedig már éppen ment volna tovább, amikor az asztalomra tévedt a szeme, felragyogott az egész arca. Pontosan tudtam, hogy nem fog tudni ellenállni a képeknek. Rajongott a fotókért, és állandóan nyúzott egy kortárs fotókiállítás miatt. Szinte olvastam a gondolataiban. – Szabad? – kérdezte, és már meg is iramodott az asztal felé. – Persze – mondtam. – Már éppen indultam érted, hogy kikérjem a véleményedet. Kézbe vette a legelső fotót, aztán a többit is. Egyesével megnézte, aztán visszatette az asztalra. A portrét is tetszik, de a többi még jobban. A portrém egy kezdőmunkája, a lányomé. Klassz, Jacky! dicsérte meg Róza is, aztán várakozóan rám nézett. Szerintem fantasztikusak, ki kellene állítanunk, mondta, mire Koni elmosolyodott. Tetszik a csaj, felelte. Már elnézést, hogy ilyen közvetlen vagyok. Semmi baj, én meg csaj vagyok, válaszolta Róza, de láthatóan nem tudott tovább lépni Konni Jackyén. Ugyanez van rajtad a fotón is? kérdezte. Igen, ez ugyanaz a kabát. Elmondanád a sztoriát? Biztosan nagyon érdekes. Na igen, ezt mondtam korábban. Ennek a generációnak a vérében van, hogy mennek előre, megkérdezik, ha valami érdekli őket, és nem dumálnak mellé. Valójában üdítő lehet így élni. Abban viszont nem voltam biztos, hogy konni is értékelni fogja róza durbele stílusát. A legújabb ügyfelünk azonban nem jött zavarba, úgy tűnt szívesen mesél. Két éve, egy este ebben a kabátban hagytam el a férjemet. Vittem a fél vagyonát is, mert a 30 éves házasságunk alatt szinte az összes bizniszét én hoztam össze. A partikon, amiket én rendeztem. Meg egyébként is jó volt az ügyvédem. Mosolygott. Szóval ez a Jackie a kabalám? Mindketten egyszerre bólogattunk. Így már érthető volt, hogy miért szerepel a fotón, majdnem mesztelenül ebben a ruhadarabban, fényképezőgéppel a nyakában. És az is, hogy miért van rajta most, mert szeretné a kiállítást. Önerőből, a pénze és befolyása nélkül, önmagáért. Egy gyermek álmát kergeti éppen. Nem volt könnyű, igaz? kérdeztem. Nem, de itt vagyok, és az ítéletre várok. Mosolyogva néztem Rózára, aztán bólintottam. Bolond lennék nem kiállítani a képeidet, mondtam. Conny hatalmasat fújt, aztán könybe szeme. Ó, a rohadt életbe, de jó volt ezt most hallani. Jobb, mint amikor a már átutalta a pénzét, nevetett harsányon. Ragadós volt a boldogsága, mi is vele nevettünk. Tökéletesen értettem, hogy miért volt neki olyan fontos ez a nap. Annak ellenére, hogy saját galériát is vehetett volna magának, akár az Upper West Side-on, ő hozzánk jött, egy kis galériába Brooklynban. Azt hiszem, legfőképpen azért, mert errefelé nem ismerte őt senki. Itt önmaga lehetett, és nem érte az a vád, hogy bevásárolta magát egy galériába. Köszönöm, Éva, ez fantasztikus lehetőség, és sokat jelent nekem. Felálltam, és kezet nyújtottam neki. Őszintén örültem az örömének és a sikerének. Ráadásul hittem benne, hogy nagy visszhangja lesz, úgyhogy ez egy új karrier kezdete is. Róza, átkísérnéd Konit az irodába, hogy az adminisztrációs feladatokat megcsináljátok? Persze. Az új patronáltunk összeszedte a képeit az asztalról, aztán elindult kifelé. Az ajtóból még visszanézett. Éppen akkor, amikor felálltam és az iroda sarkában álló ventilátor fellebbentette a ruhámat. Mivel egy kicsit előre az egész hátsó combom látszott. És rajta egy hatalmas, kékes lila folt volt, melyet egy veszekedés alatt szereztem néhány nappal ezelőtt. Konni megállt és elgondolkodva nézett rám. Zavaromban elléptem a ventilátortól, és lesimítottam a szoknyámat. Elnézést a látványért. John utálja a légkondit. Konni szeme megtelt szomorúsággal. Ahogy egymásra néztünk, tudtuk mind a ketten, hogy valójában sorstársak vagyunk. Egy röpke pillanatra megállt az idő, megállt az élet. Tudtam, hogy neki nem kell magyarázkodnom. Valami éteri energián keresztül látta a valódi énem, és tudta azt is, hogy az én életem ugyanolyan, mint az övé. Mint az övé volt. A képeit róza kezébe adta, aztán finoman kitessékelte az ajtón. Csak egy pillanat, és megyek, mondta a fiatal lánynak, aztán becsukta az ajtót. Határozott léptekkel odajött hozzám, aztán megfogta az arcom. És mi más utál még, John? kérdezte. Ha egyedül mész valahová? Ha szóba hozod, hogy szeretnél valamit? Ha meg akarod látogatni a családodat? Ha olyan ruhát veszel fel, amiben másoknak is tetszel? Mondd csak, Íva, Mi utál még, John? Nem voltak szavaim. Kínomban a ruhám szélét markoláztam, és lopva megérintettem a combomat hátul. Ott volt a kékes lila folt, a szégyenem bélyege, a szégyeni, hogy velem mindent meg lehet tenni. Éreztem, ahogy egy forró köncsep legördül az arcomon, de ezt is szégyeltem. Én nem lehetek gyenge, nem lehetek gyáva. Jól van, Éva, sír csak, sokat kell még sírnod, de azt is tudom, hogy sírtál már eleget, mondta határozottan, aztán hátra lépett. Nem akarta zavarni a könnyek folyását. Tudod, mi nők felismerjük egymást, felismerjük a hasonszűrüt, azt, aki ugyanazt az orbitális baromságot készül elkövetni, amit mi már elkövettünk. Mire gondolsz? szipogtam, mint egy kislány. Arra, hogy előbb-utóbb annyira megszokja majd, hogy bármit megtehet veled. Hogy nem akar majd lemondani rólad. El akar majd venni, és te igent mondasz, mert félsz egy másik élettől, pedig hidd el, hogy ennél csak jobb lehet. Pontosan így éreztem. Hiányzott a nő, aki lehetnék. A nő, akit mostanában egyre jobban eltemettem. Nem tudom, hová mehetnék. Nincsenek barátaim. Suttogtam. Mindenkit elhagytam már miatta. Koni elgondolkodva nézett maga elé. Csak az anyák bocsátanak meg mindent. Menj haza! Az anyám Magyarországon él, évek óta nem láttam. Hirtelen szorongatni kezdte a torkomat az okogás. Féltem, hogy hangosan fog kitörni belőlem. Bólintott, és megint oda lépett hozzám. Ezúttal sokkal szigorúbban szólt. Menj haza! Hagyj itt mindent, ne szólj senkinek, még rózának sem! Csak egy bőröndöt vigyél, és ne néz vissza. Ha róza sem tudja, nem árulhat el. Megráztam a fejem. Ezt nem tehetem. Nem megy. Dehogy nem. Erős vagy. Veszteni csak így veszíthetsz. Fiatal vagy még. Vár rád a boldogság. Olyan határozott volt, hogy szinte elhittem. Talán ez az utam. Talán otthon újra kezdhetek mindent. Konni a zsebébe nyúlt, és elővette a tárcáját. Gondolom a bankszámlát közös Johnnal, bólintottam. Van nálam pár száz dollár, és itt az órám, add el, ezt még feketén is eladhatod ötezerért. Csatolta le a brilleségszert, majd az asztalra tette. Nem, ezt nem fogadhatom el. Ebből a modellből még három van otthon, szóval nem nagy veszteség, pénzre lesz szükséged. Hirtelen összeállt bennem a kép. Kitisztult a levegő, kitisztult a jövő. Hazamegyek. Bármi is lesz otthon, ennél csak jobb lehet. Ennek az idegennek igaza van. Hogy tehetsz érte ennyi mindent, pedig nem is ismersz? Ó, nagyon is jól ismerlek, mondta Connyi. Te vagy az én húsz évvel ezelőtt, amikor még nem lettek igazán kegyetlenek a dolgok. Amikor kimondták a vállásomat, megfogadtam, hogyha legközelebb látok egy nőt besétálni ugyanabba a csapdába, Megpróbálom megakadályozni. Csapda. Igen. De nem John tartott fogva, hanem a félelmem. Én voltam a saját börtönöm őre, és talán Connie nem véletlenül jött ma el hozzám. Ez a tehetséges nő meglátta a lényeget, a rettegést, a mosoly mögött. Hallgatnom kéne rá, gondoltam. A te döntésed, mondta, és két kézzel megszorította a karomat. Csak egy életed van, – Éva, legyél nagyon bátor, kérlek! – elcsuklott a hangja. – Na, eleget beszéltem. A számomat tudod, bármikor hívhatsz, ha szükséged van bármire. – Tényleg, akármire. – És még valami. – levette a dzsekijét és felém nyújtotta. – Nekem segített. Bátorságot adott, keménynek éreztem magam tőle. – Ezt tényleg nem fogadhatom el. – dadogtam. – De mindenképpen itt hagyom. Nem, ez már túl sok. Akkor tudod mit? Ha Magyarországon vagy, írj rám, és akkor visszaküldheted. Ragaszkodom hozzá. Rettentően banálisnak éreztem, de muszáj volt felvennem a Jackit, és megöleltem a régi gazdáját. Ha John megtudja, hogy a tekezed van a szökésben, azonnal letiltja a kiállítást. De nem tudja meg. Rózának ne mondj semmit. Túl fiatal, még eljár a szája. Maradj itt zárásig, aztán menj haza és pakolj össze. Vegyél egy jegyet a legkorábbi gépre, aztán mondj búcsút a sok szarnak. Hívj a repülőtérről, és ne néz vissza. Soha, de soha ne néz vissza, mert minden jó benned van, és ennél csak jobb lehet. Konni még egyszer megölelt, aztán kiment az irodából. futott a testemen a hideg. Oda léptem a ventilátorhoz, és lekapcsoltam. Tudtam, hogy gyenge vagyok, és ha most nem lépem meg ezt a menekülést, akkor soha. Olyan volt, mintha konni ereje átszállt volna rám. Mintha ez lett volna az indok arra, hogy találkoztunk. Egyszerűen el kellett mennem ebből az országból, még akkor is, ha mindent itt kell hagynom. Ez volt az ára a szabadságomnak. Nagyjából egy órája álltam az ablakban, amikor Róza benyitott az irodába. Addigra eltüntettem a brilles órát, és egy papírtáskába rejtettem a dzsekit. – Hű, ez a csaj nem volt semmi! – mondta Róza, és a falnak támaszkodott. – Van kedved velem ebédelni? más másnapos vagyok, és bepótolnék egy csili bürgert. – Kedves vagy, de ma nem. Te viszont menj csak. Nekem el kell intéznem valamit, és lehet, hogy ma már vissza sem jövök. Úgy tettem, mintha nagyon fontos dolgokat kellene rendezgetnem az asztalon, nem néztem föl. Azt hiszem, nem tudtam a szemébe nézni. Észrevette volna, hogy az enyém könnyes. – Rendben, zárj be, ha elmész! – kiabált vissza az ajtóból, de valószínűleg nagyon éhes volt, mert a választ már nem várta meg. – Vigyázz magadra, róza! – suttogtam a levegőbe. – Viszlát!